jamii wa Esta TV popote ulipo karibu katika mfululizo wa historia mbalimbali ya makabila hapa nchini Tanzania na leo tunazungumzia kabila la Wasukuma Ah uh, ndo tusaanza wasukoma sijuoni ni nene ila ndo uh, sijuu nilichaga nilipale nilikehe, utajua mwenyewe ila sese ndo wasukoma uh, eti we out of fashion Atujukuvah. tukatai ndo wasukoma uh, una magari una mapesa una nini upo town unajifanya wewe somukoma we ni <tuhi> Wasukuma. wasukuma ni kabila kubwa zaidi nchini Tanzania linalokadiriwa kufikia watu milioni saba Idadi inayowakilisha 16% ya wakazi wa nchi kwa ujumla. Jina wasukuma lina maana ya watu upande wa kaskazini, lakini maana hii haiwakilishi maana halisi ambayo watu wengi huitafsiri. Kwa mfano wasukuma hutumia alama ya utambulisho yani dira kwa neno fulani kwa viashirio vya makabila. Kwa mfano wa jina kama hili Kia. Hili lina maana ya mashariki ambako ni mawio ya jua. Huu ni utambulisho ambao haukufananishwa ama kuitwa kwa jina kamili la kabila fulani. Mfano mwingine upande wa Dakama ambapo yanatambulisha kama eneo la unyamwezi lakini zaidi ya mpanuko wake ni upande wa kusini zaidi ya hapo neno hili hutumiwa sana na kabila la wanyamwezi ili kutambulisha eneo la wasukuma ambapo wasukuma nao usema dakama kwa upande mwingine ambao unapewa alama ya utambulisho yani ushashi maana yake ni upande wa kabila la washashi na neno hili la washashi ni mkusanyiko wa makabila ya mkoa wa mara japo pia neno hili yani shashi lina kabila la wakuria ambalo pia Mpanuku wake unakomea hapo ambapo zaidi ya eneo zima la upande huo Umaanisha upande wa kaskazini upande wa mwisho kutambulishwa ni neno ngweli neno hili halikupewa kabila na badala yake linawakilisha upande wa magharibi ambako ni machweo ya jua wasukuma wenyewe hulirejea jina hili kama basuguma neno basuguma ni kwa wingi na kwa umoja huitwa nsuguma hii daraja litaleta watalii wandani mheshimiwa waziri watakuja watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu wanaotembea daflamu Hawatakubali kuondoka bila kuja kuona daraja linalopita baharini. Hasa wale rafiki zangu kutoka Tabora, Shinyanga, Simiu, Mwanza bila kusahau Geita. <laughs> Watakuja hapa kushangaa ihi, ili daraja, li, li, li, liko kwenye machi kabisa. <laughs> na watapiga picha za harusi na kadhalika. <laughs> na kila atakayefika hapa sababu mchawi kabisa yani jamani kabisa maji kabisa vile vile wasukuma katika makundi makuma manne ambao ni wasukuma wa Bariadi au Maswa na miatu yani kwenye wasukuma wa Mwanza yani bahasuku, au wasumau. wasukuma wa Sengerema na Geita hao wanaitwa Banangweli wasukuma wa Tabora nao pia wanaitwa wadakama na wasukuma mchanganyiko kutoka Kahama na Tabora. Hawa wakienda Tabora wanaambiwa ni wasukuma. Wakienda sehemu za Ntumbu wanaambiwa ni wanyamwezi. Wapo mchanganyiko na wasumbwa. Wasukuma halisi ni wanya mwana na kage mungu ni eneo ambayo yanapatikana kabila la Wasukuma. Wasukuma huishi eneo la kaskazini magharibi mwa Tanzania, karibu na mwambao wa kusini Ziwa Victoria. Na maeneo mbalimbali ya utawala wa wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Upo pia kusini mwa magharibi mwa mkoa wa Mara kuasimiu na mkoa wa Shinyanga. Eneo la kaskazini la makazi yao ni katika maarufu yaani Serengeti. Familia za Wasukuma wengi sana wamehamia maeneo ya kusini kuelekea mkoa wa Rukwa ambao baadaye umegawanyika na kuzaa mkoa wa Katavi kupita maeneo ya makabila ya wapimbwe na hivyo kufanya makazi katika eneo hili la kijiji cha wapimbwe. eneo hili linakadiriwa kuwa na ukubwa wa mita za mraba tisa na kumi, hadi mbili. wenu wake unakadiriwa kuwa nchi ishirini hadi nchi arobaini ujazo mvua kutoka novemba hadi machi Kiwangu cha juu cha joto hutegemea angalau ni kutoka wakati wa kiwango cha chini nyakati za usiku kushuka na kufikia senti gradi kabila la sukuma ni kabila ambalo limejaliwa kuishi maimbona mbalimbali, Yenye madini hapa nchini Tanzania. Kabila la wasukuma wamezungukwa na madini ya aina mbalimbali. Yafuatayo ni maeneo yaliyo na madini. mwadui, huku kuna madini ya almasi ambayo kwa kiwango kikubwa kuipatia serikali pesa za kigeni. Maganzo vile vile eno hili imewekwa kwa ajili wa wachimbaji wadogo wadogo wa almasi. Eneo hili liko magharibi ya Mwadui. Buguzwagi, Kahama, Bulianhula, Kahama, Geita, Nyangalata, Kahama. Shughuli mbalimbali za kabila la Wasukuma. Shughuli kuu za kiuchumi kwa Wasukuma ni kilimo, uvuvi, ufugaji na biashara. Pamba ndiyo zao kuu la kibiashara kwa Wasukuma ambao pia kulima mazao mengine kama vile mpunga. Ujiwona bwana ning harigotungwa. Sava... Um, ni mpundururu. Nunu <did> <fiballi> nu sawa ngombe. Utola nkimoma henge Ngenu yo banana na gushia. Tumbapu, mahindi, viazi, ndengu na matunda. Wasukuma pia ni wa biashara na uvuvi na wavuvi. Madini mbalimbali mbali kama vile dhahabu, almasi na madini mengineyo ambayo uchimbwa katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Mwanza na Shinyanga. sokoma pia wanajishughulisha sana na kilimo cha mazao nafaka, yani mifugo ya aina mbalimbali maeneo ya shinyanga wanalima mazao nafaka kama vile maindi na mpunga idadi ya watu inaongezeka kwa kasi na hivyo kuongezeka kwa wakulima wa kulima wa mboga mboga katika sherehe za kimila palimbali katika kabila lao. Wasukuma wengi katika karne ishirini. walitumia utamaduni wao zaidi katika kushirikiya matukio ya nyakati mbalimbali kwa mfano wakati wa mavuno huwa na sherehe pia wakati wa unyago pia huwa na shere zao pamoja ndoa na misiba na kadhalika Watemi ndio walikuwa viongozi wa kabila la Wasukuma na watu walikaa Kiko katika eneo moja mtazamaji wa Essa TV hadi kufikia hapo katika historia ya kabila la kwasukuma ambalo linapatikana katika mkoa wa Mwanza nyangwa atho cha lagi bangwa ni na lagi shobangwa dada thubale lagi shwasangi basa thubale lagi sholagine pundokume na khoyaka zilitangana sebya bia labuduku ndubyala gashinaga hawi san shosukimabela hanyangwa ivale hanchampo hi vachot hari kufikia hapo sina la ziada kumbuka tu ulikuwa nami astida ni kusihi usisahau kusubscribe ku like ku share ugonga kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu asante